Мов, дві студентки. А потім Данилівна говорила, «Ну, може, хоч на похорон приїде?» І в Марини щоразу завмирало серце. Скільки разів вона вимовляла подумки, «Він не повернеться». А навіщо йому повертатися? Заради чого? Або кого? Зрештою, він може згодом забрати до себе матір, і її, Маринина, місія на цьому буде вважатися завершеною. Розмови з матір'ю про Дениса стали таким самим ритуалом, як перегляд її посмертного гардеробу. Вони були разом менше, ніж рік. Ну хіба це можна назвати шлюбом? І взагалі все вийшло так несподівано і спонтанно, що ми з батьком, царство йому небесне, не встигли і оком змигнути. Ніякого весілля. Привів їй до нас в гості, мовляв, привітайте, одружився. Все неяку людей. Не знала я з ним спокою. А був відмінником, вірші писав, такі чудові. У мене навіть десь зошити зберігаються. Потім покажу. Вступив на режисуру. Хоч як ми його умовляли? Ну, що це за професія? Такий щасливий був. А потім... А потім ніби підмінили хлопця. Навчання покинув і до армії. Я тоді день і ніч плакала. Інші від армії тікають, Батьки що завгодно роблять, аби їхні діти туди не потрапили. Ну, була і у нас така можливість. А він затявся. До армії і годі. Тоді я свій перший інфаркт і заробила. Молилися, чекали. А він ще й на надстрокову лишився. Повернувся. Ну, інститут все ж таки закінчив і Подався до провінції Ну, думала грішним ділом Зіп'ється Але він там добре заробляти почав Повернувся вже із запрошенням на роботу Я раділа Став нарешті людиною Квартиру купив Нам дуже помагав А коли несподівано одружився Я спочатку ще більше зраділа І перехрестилася Ну, побачила ту дівчинку, молоденька, вічлива, мовчазна, світла така. Чому б не жити? А він до неї якийсь от нетеплий був. Я це одразу помітила, і переживала страшенно, що вона його покине. Ну, так воно і сталося, зрештою. Але то був удар Щезла, поїхала кудись і зникла. Що з ним сталося? Бігав, мов поранений. До нас рідко заходив, а як заходив, чорний увесь. Потім замкнувся, закам'янів. Так і живе. Одна надія, ти йому допоможеш. Марина знизувала плечима і мовчала. Виходила в коридор, набирала американський номер, аби почути голос, і невимушено запитати «Ну, як справи? Знайшли?» І десь далеко, в глибині душі, сподіватися, що пошуки будуть марні. Після останнього дзвінка їй точно здалося не повернеться. Голос був втомлений, роздратований, чужий. Денис сказав, що ніяких зрушень в пошуках немає, і що їм запропонували контракт на місяця 3-4, аби проїхатися по різних штатах з показом фільму. Це здалося їй відмовкою. Треба було змиритися. Він з'явився в її житті і знову зник. З одного боку, це було цілком логічно, а з іншого – несправедливо і прикро. А ще нестерпно. Ніби їй відрубали руку чи видалили нирку. Жити можна, а от радіти такому життю навряд чи. Денис. Ще ніколи така розкішна подорож, на повному забезпеченні, по дорогих готелях, зі славою, котра ширилася після прес-конференцій, майстер-класів і показів німої крові, з потрібними знайомствами і перспективами, про які можна було лише мріяти, не була більшою в житті пасткою. Капкан, до якого я потрапив, виявився золотим. Аби вирватися, треба було перегристи собі лапу. Але я не міг підвести друзів. Тим більше, що Єлизавета не втрачала надії на зустріч і з ентузіазмом їхала у будь-яке місто чи селище. А перед сеансом чи на прес-конференціях уважно роздивлялася кожного присутнього. Це скидалося на божевілля. Від місіс Страйзен, з якою я так невдало пожартував, її привезла та колоритна довгокоса Скво. «Знайомтесь, це залізна гава», – сказала Єлізавета, – компаньйонка місіс Мелані. Скво огляділа нас з Десмондом суворим поглядом. «Певно, ми їй не сподобались». Вигляд у нас був досить пом'ятий, адже всю ніч ми провели в барі, розмірковуючи про колізії долі. Нам кортіло дізнатися про наслідки зустрічі. Єлизавета виглядала не краще. Темні тіні під очима свідчили, що і її ніч була безсонною. Розкланявшись, мов два клоуни з суворою пані Гавою, ми повели Єлизавету за той самий столик, за якого не вставали аж до цього часу. І втупились в неї осоловілими очима. Ну? Дізналися ось про що. Так, Ліка дійсно була на фестивалі в Нью-Йорку. Увечері потелефонувала місіс Страйзен і сказала, що повертається назад. А години через чотири потелефонувала знову. Тут Єлизавета розповіла зовсім неймовірну історію, яку я слухав неймучи віри. Про якісь гобелени, про якогось збишика,